62. Primul panteon și vocabularul religios comun. Se pot reconstitui anumite structuri religioase ale religiei indo-europene comune. Există mai întâi indicații sumare, dar prețioase, aduse de vocabularul religios. De la începutul studierii problemelor s-a recunoscut radicalul indo european De aici, înainte, prescurtat I.E. Deivos Se scrie D-E-I-W-O-S. Cer. În termenii desemnând noțiunea de zeu, în latină Deus, în sanscrită Deva, în iraniană Div, în germană veche Tivar, și numele principalilor zei, Diaus, Zeus, Jupiter. Ideea de zeu se vedește solidară cu sacralitatea celestă, adică de lumină și de transcendență înălțime, și prin extensie cu ideea de suveranitate și de creativitate în sensul său imediat, cosmogonic și paternitate. Cerul sau zeul este prin excelență tatăl. Indianul diau Pitar, grecul zeus pater, ilirianul daipatures, latinul jupiter, scitul zeus papaios, tracofrigianul zeus papos. Nota 2. Vocabula greacă, teos, se scrie th eos, nu se înscrie în aceeași serie. Ea derivă dintr-un radical desemnând sufletul, spiritul mortului. Lituanianul tveziu, se scrie D-W-S-I-U, înseamnă a respira, paleoslavul dus, se scrie D-U-S, respirație, dusa, suflet. Se poate deci presupune că Teos, zeu, se dezvoltă plecând de la ideea de morți divinizați. Închei nota. Deoarece hierofaniile celeste și atmosferice joacă un rol capital, e normal ca un anumit număr de zei să fie desemnați prin substantivul tunet. În germană, donar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 Tot astfel, focul provocat de trăsnet este considerat ca fiind de origine celestă. Cultul focului este un element caracteristic al religiilor indo-europene. Numele importantului său vedic, Agni, se regăsește în latinul Ignis, lituanianul Ugnis, paleoslavul Agni. Nota 3. În Iran, numele divinității focului este Atar, dar există indicații că într-o terminologie mai veche a cultului focului se chema Agni și nu Atar. Închei nota. Se poate presupune de asemenea că zeul solar dețina un loc preponderent încă din proto -istorie. În paranteză, Vedicul Suraya, Grecul Helios, Vechiul German Sauil, Vechiul Slav Solnce, toate desemnând soarele. Închid paranteza. Dar zeii solari au cunoscut o istorie destul de instabilă la diferitele popoare indo-europene, mai ales după contactul cu religiile din Orientul apropiat. Nota 4. În plus, sacralitatea reprezentată de Soare a permis în vremea sincretismului greco-oriental o îndrăsneață reelaborare teologică și filozofică, astfel încât s-ar putea spune că Zeul Solar a fost ultima teufanie cosmică ce avea să dispară în fața expansiunii monoteismului judeo-creștin. Închei nota. În ce privește glia, paranteză, Asterisc, G, H, apostrof, E, M, cu majuscule, închid paranteza, ea era considerată o energie vitală opusă cerului. Dar ideea religioasă a Mamei Pământ e de dată mai recentă la indo-europeni și se întâlnește într-o zonă limitată. Nota 5. Adăugăm că mai târziu omul, ca făptură terestră, se opune în Occident ființelor celeste, în vreme ce în Orient găsim o concepție despre om ca făptură rațională, opusă animalelor. Închei nota. Se găsește și un element cosmic, vântul divinizat în lituanianul Vejopatis, stăpânul vântului, și în iranianul Vayu și indianul Vayu. Vejopatis se scrie W-E-J-O-P-A-T-I-S. Vayu se scrie V-A-Y-U. Dar în cazul acestora, din urmă, e vorba de mai multe decât de niște epifanii cosmice. Ei prezintă, mai ales iranianul Vaiu, trăsăturile caracteristice ale zeilor suverani. Indo-Europenii elaborează o mitologie și o teologie specifice. Ei practicau sacrificii și cunoșteau valoarea magico-religioasă a cuvântului și a cântecului. În paranteză asterisc, capa a, n, cu majuscule, închid paranteza.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 O altă trăsătură caracteristică, transmisia orală a tradiției și în timpul întâlnirii cu civilizația din Orientul Apropiat, interzicerea de a folosi scrisul. Dar cum era de așteptat, având în vedere numeroasele secole care separă primele migrații indo-europene, hitiți, indo-iranieni, greci, italici, de ultimii germani, baltoslavi,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 Vocabularul reflectă acest proces de diferențiere și de inovare, începând probabil din protoistorie. Exemplul cel mai semnificativ este absența unui termen specific în indo-europeană comună desemnând sacrul. Pe de altă parte, în iraniană, în latină și în greacă dispunem de doi termeni: av. spenta sau iauzdata, De asemenea, goticul hails sau veit, în latină sacer, sanctus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 Cât privește religia, neconcepând această realitate omniprezintă ca o instituție separată, indo-europenii nu aveau termen pentru a o desemna. Georges Dumezil a analizat în mai multe rânduri vocabularul indo-europan al sacrului. Vezi ultima, la religion roman archaic, închei nota. De asemenea, după benveniste, nu exista un termen comun pentru a desemna sacrificiul dar această absență are drept compensație în diversele limbi și adesea în interiorul fiecăreia, o mare diversitate de desemnări corespunzând diverselor forme de acțiune sacrificiale. Libație, însă înscrită iuhoti, în greacă spendo. legământ verbal solemn, în latină uoco, în greacă cucomai. Banchet somtuos, în latină daps. Fumigație, în greacă tuo. Rita luminii, în latină lustro. Cât despre rugăciune, terminologia s-a constituit plecând de la două rădăcini diferite. Nota 7. Gruparea dialectică originară, hitită, slavă, baltică, armeană și germanică, atestă forme înrudite cu hititul *maltai* A se ruga, în ce iraniana, celta, graca, prezintă termeni derivați din rădăcina kvet. Se scrie GH h w e g h care înseamnă a se ruga, a dori, închei nota. Pe scurt, încă din protoistoria comună, diversele popoare indo-europene marca o tendință continuă în a reinterpreta tradițiile religioase. Acest proces s-a intensificat în cursul migrațiilor.